Seguim a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM també a través de, de radiopalafrugell.cat. I a continuació, en aquest matinal, doncs, posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell i tindrem doncs, la presentació del llibre Fraternitat i Ecologia, que és cert d'izquierdes. Hoy serà a les 7 de la tarda i serà a càrrec de l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verde, Joan Herrera. Bon dia.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 crec que no, no interpreta bé el, el que està passant al planeta. I aquest és el plantejament mm, del llibre amb les conclusions sobre les maneres de treballar i de fer que per mi també són claus, precisament, si es cal, si el cas vol és transformar la realitat. Mm -hmm. Al voltant de, de transformar-se i de poder evolucionar, eh, creu que, que l'esquerra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 que tenien doncs, certa eh, ressò i certa rellevància, després al final eh, eh, va quedar tot com una miqueta aigualit, no?, podríem dir-ho. Bé, jo una de les coses que plantejo és que en el que ens trobem és eh, parlant del repte moral de la primera envergadura, és a dir, mai poc eh, en generació havia escut un repte com el del canvi climàtic, però les solucions són global i el que ens trobem és que per molt que fem, si hi ha 4.000 quilòmetres no fan els deures, doncs no hi, ha, no, hi, mm -hmm. no hi ha lluita efectiva contra el canvi climàtic i això acaba suposant que no hi ha una exigència política. Jo vaig estar en una conferència en, en aquesta cimera de Madrid i vaig conciliant una taula amb un representant de, del govern indonesi i indonesia, sí, ja, perquè es fa una idea que són uns 40 milions d'habitants petroli, ròdio, emberat i carbó abundant. Eh, clar, nosaltres podem fer molt bé els deures, però si no ho fan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 una de les coses que ens afectarà més a les nostres vides i que ho veurem. És a dir, jo crec que ja comencem a palpar mm -hmm. uh, efectes dit, sobre el canvi climàtic. Uh, si res no ho remedia, l'horitzó 2030 ja haurem arribat a un punt de no-retorn. I per tant cal reaccionar, i crec que la reacció més més genera oportunitats, genera ocupació menys dependència energètica i, per tant, un millor funcionament de l'economia. Mm -hmm. Fins i tot, a vegades, es parla eh, que, que, lluny d'incentivar-ho, fins i tot es posen una miqueta pels de les rodes per intentar tirar endavant doncs, altres mesures doncs, energèticament més renovables. Per tant, sembla una miqueta... Bé, jo, jo crec que és contradictori. Mm -hmm. El que ens trobem a nivell global és que hi ha actors, i crec que l'administració, Piotrán és l'exemple de Bolsonaro a molts altres, no? que el que fan és tirar enrere, i per l'accionament el que ens sorprèn és en realitat sorprements. No? El país que va invertir més, a pesar que hi desenvolupament renovables al darrer any, segons l'Agència Internacional de l'Energia, és Xina, no? mm -hmm. cosa que sorprèn, per exemple. No? I en canvi a Catalunya, també passa l'estat, que a Catalunya una mica més, un país que és ric en sol, en vent, en territori,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 quan estava abans de les primeres eleccions generals, uh -huh. el vaig acabar el mes d'agost, quan semblava que anava amb la reposició electoral, i presento el presento un motemà de Palafuger en un escenari en què molt o poc s'acaben tenint a nivell, nivell d'espot. Jo crec que la fraternitat, és a dir, el posar-te en la pell de l'altre, crec que l'altre és diferent, que tens diferent que tu, però, però que has d'arribar a un acord és fonamental. En creu de país, en l'altre únic, per tot el que hem viscut, i també la resta de l'estat. I, I crec que més sovint o que fa les carrers, vagin fer -se les seves fronteres, sense posar-se en la pell de l'altre i sense entendre els arguments de l'altre. Jo que és una cultura política, cal recordar aquella màxima de la revolució francesa de llibertat, igualtat i fraternitat. Quan parlem de llibertat, més o menys entenem què volem dir. Quan parlem d'igualtat, més o menys sabem el que volem dir. Quan parlem de fraternitat, crec que no. I, per tant, crec que aquest és un element fonamental, més quan arreu del planeta... Uh, el que està succeint i el que està passant és que fenòmens d'extrema dreta no són fenòmens uh, aïllats, és a dir, són fenòmens que es connecten una extrema dreta que nega el canvi climàtic, una extrema dreta que estigmatitza l'immigrant. Aquest és un que segurament Catalunya no té ara força, però que arreu d'Europa està sent un factor de dretaització de moltes classes bé, jo crec que aquest és un element fonamental. I després la fraternitat per entendre's amb esquerres que no són exactament com els teves, mm -hmm. per entendre una cultura democràtica i una cultura d'entesa i d'acord, no? jo que les doncs, esquerres o, o són capaces de governar la pluralitat o no són capaces de governar, i aquesta és una reflexió que també situo en el llibre. Mm -hmm. De fet, així com de les dretes doncs, no tenen problemes sovint, doncs, per ajuntar-se, podem, les esquerres passen més, i eh? ho hem vist ara també amb Després de la repetició electoral, eh, o abans, no? quan s'havia de formar govern a l'estat espanyol, semblava que no hi havia manera de, de que es posessin d'acord doncs, dos partits en principi que són d'esquerres i, i, finalment, doncs, ara en la repetició electoral sí que, que s'ha produït aquesta, aquesta coalició. Sí, sí, sí, és. Per tant, jo crec que rola més, no? precisament per, per donar-hi resposta, per entendre'ns i per per crear cultures de coalició, d'entesa i no de competició. Aquest uh -huh. és un moment clau. No? Per últim, per, per acabar, Joan, doncs, també m'havia de comentar, ho, has, uh, ho ha comentat uh, també vostè, doncs, uh, que en la presentació del llibre va doncs, dir, uh, llegit, no?, que, que comentava que per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya uh, passava per reconèixer la, la plurinacionalitat de l'estat espanyol. En aquell moment, era això era finals d'octubre, encara s'havien de repetir les eleccions, uh, continua pensant que aquesta encara és la solució, i, i creu que està sí. més a prop també, perquè en aquell moment deia que no ho veia gaire a prop Bé, a veure, jo crec que després de pensar-nos a l'inici del procés estem pitjor, no estem millor i l'excel·lació dels fets, l'unitat, la veritat el... nosaltres som el, el, el quant pitjor millor, han pitjorat clarament les coses per tant, jo crec que ara mateix, per mi el, el començar a caminar des del meu punt de vista, passa per un, dos, dues màximes, no? Hi ha una guerra era fonamental, que és entendre que, que un, un conflicte polític no es pot traslladar la via judicial. i ha un segon, per a la meva clau, per parlar del SAC, que és de la plurinacionalitat. Hi ha un tercer moment, per mi, també molt determinant a Catalunya, que és... Um, aparcar aquesta màxima de tenir pressa que s'ha aplicat en el procés i hi ha un quart element que també s'ha apartat i és el quant pitjor millor, no? Allò de pensar que si les coses empitjoren eh, doncs en em sortirem el, el pitjor, el pitjor. Jo crec que aquests principis bàsics, no? Treure, és a dir, juguer, si elitxar un conflicte polític assumir la plurinacionalitat, aparcar el tenir pressa, aparcar el quant pitjor millor, són les bases per intentar construir una seguretat de sortida. Perquè el que està clar és que ara mateix estem en un escenari d'empentenament i, de, i de no sortida sortir d'aquest debat. I, I crec que és evident que estem en millors condicions que el que estàvem fa, apenas un mes i mig. Ara, qui es pensi que les solucions seran ràpides s'equivoca, uh -huh. perquè, entre altres coses, és dir, crec que hem cremat moltes coses pel camí i que estem en condicions que el que estàvem. I també crec que, òbviament, que un dels elements que seran clars és que la gent que sigui a presó no continuï a presó perquè en aquest fet tampoc no hi ha solució. Tot això no, jo crec que forma part de, de, de, de començar a trobar diverses solució que són, són a mi en llarg termini, no són immediates però que s'han de començar a trobar uh -huh. Veurem què, què passa en les properes setmanes, els propers mesos no serà una cosa ràpida i veurem també doncs, eh, com evoluciona el tema doncs, de, de, de Catalunya de, de, doncs, del president Quim Torra, aviam què s'acaba decidint, si acaba fent eleccions o, o continua ell com a president ara sembla que s'aprovaran uns pressupostos que també són molt necessaris després de molts de, anys sense, sense pressupost sense pressupost a Catalunya, per tant eh, veurem quina és l'evolució Joan Herrera doncs intenta fer una, una radiografia no? de, de, en quin punt està l'esquerra cap on ha de caminar en aquest llibre que podreu doncs, descobrir si no ho heu fet encara doncs, demà la, a la biblioteca de Palafrugell a, la, a les 7 de la tarda Joan, no sé si vol dir unes últimes paraules abans d'acomiadar-nos No, no, restaig doncs moltes gràcies per, per la tocada. Doncs eh, gràcies a, a vostè i esperem doncs, que la presentació sigui tot un èxit. Gràcies, Joan. Molt bé, gràcies.